«Пане Гіршевич!» – пролунав голосивого. «Чи ця травма якось вас турбувала під час служби в армії?» «Ні, зовсім ні», – відповів я, якомога байдужіше і чіткіше. «Ми питаємо для вашої ж безпеки», – продовжив він. «Адже хочемо вам допомогти уникнути будь-яких проблем, пов'язаних зі здоров'ям під час вашої служби в корпусі конкістадорів». «Звісно, сер». Відповів я, намагаючись приборкати власне дихання. Жодних проблем з цією ногою, сер. Но вони ще трохи пошепотілися. Чи немає у вас якихось інших проблем або хронічних захворювань? Знову спитав жіночий голос. Ну, у мене штучна нирка з трьох років. Так, тут указано. Вона вас турбує? Ні, що ви. Турбувала коли-небудь після закінчення реабілітаційного періоду? Ніколи. Для переконливості і без потреби я похитав головою. Одягайтесь, будь ласка. Я двічі зашпортався, намагаючись потрапити за дерев'янілою від хвилювання ногою в черви. Нарешті я би як зашнурувався і вийшов. Тільки за дверима зрозумів, що жодної відповіді не почув. І коли ми дізнаємося? запитав Єв Макса. Я не уточнив, що саме, але він одразу зрозумів. Усміхнувшись, звірився зі своїм планшетом. Медичний тест пройдено, вітаю! Далі буде складніше. Якби ти знав, хлопче, якби ти знав, ми покинули білий коридор і невдовзі опинилися біля гладких сірих дверей, без символок і позначок. Здається, до мене тільки зараз почало доходити, що відбулося. Я пройшов медкомісію. Не розумію, як, але я пройшов. Звідси починається тестова зона. Поважно, бо з колишнього запалу сказав Макс: Кожне завдання ви виконуєте в окремому приміщенні. Намагайтеся витрачати мінімум часу, на це впливає, це впливає на результат. Він приклав долоню до сенсора, клацнув замок, і Макс відчинив двері, пропускаючи мене вперед. Кімната. Високий стіл, такий, що перед ним треба було стояти із сенсорним дисплеєм. Макс не сказав ані слова. На дисплеї ряди зображень, послідовність слів. Кілька секунд я не міг повірити, що все справді так легко. Елементарні, логічні ряди. Одну послідовність потрібно продовжити, з іншою виключити зайве – груша, яблуко, апельсин, мавпа. Викреслюємо мавпу – дитячий садок. Я відповів на 20 таких завдань, не витрачаючи час на роздуми. Наступна кімната. Банальна перевірка зору. Наступна – вправа на реакцію. Далі цікавіше. Стіл розділений непрозорою перегородкою, два стільці по різні боки. Дівчина в халаті на одному з них. Я сів на другий. Перегородка виявилася сенсорним монітором. Добрий день, привіталася дівчина. Я оберетиму піктограм на своєму моніторі. Ви на своєму, і щоразу повинні відгадувати мій символ. На вибір першого у вас хвилина. Кожного наступного – 20 секунд. Відчувалося, що вона проговорює добре завчений текст. Можна запитання? Я підвівся, щоб бачити її поверх перегородки. Звісно. Це що, тест на телепатію? Суть тесту вам розкрили достатньо. Сідайте. Що ж, дякую. Сідаю, стілець твердий. На сенсорному екрані 32 піктограми. Дерево, кораблик, атмосферний модуль. Як у дитячій книжці. З того боку пролунав молодійний Бам. Я обрала перший символ. Кожного разу, як почуєте такий сигнал, маєте обирати ви. Я спробував зосередитися. Повинні відгадувати мій символ. Вони хочуть від мене телепатичних здібностей? Маячня. Ніхто ж взагалі не довів, що вони існують. Якоїсь інтуїції? Туди ж. Хвилина на перший символ. Чому більше, ніж на інше? Я повинен зрозуміти принцип. На кілька секунд заплющив очі. Так, якщо телепатія або інші нісенітниці, це не до мене. Усе буде мимо. Можна нічого і не натискати. З іншого боку, це і не та контора. Що їм треба? Загнати мене в кут і подивитися, що я можу. Що вони хочуть? Щоб я обрав такий самий символ. Як? Вони не уточнювали. Я різко розплющив очі. Точно. Суть тесту вам розкрили достатньо. Тобто інших обмежень немає. Залишилося 15 секунд. 14. Я швидко встав і обійшов в стіл. Внутрішньо аж зіщулився, очікуючи, що мені скажуть сісти на місце. Але нічого такого не сталося. Подивився на монітор дівчини. Півмісяць. Швидко повернувся і, не сідаючи, натиснув такий символ і в себе. Бам! Вона обрала інший символ. Я знову заглянув до неї в монітор. Риба. Натиснув у себе. Після п'ятого «бам!» вона сказала досить. «Це вважається шахрайством?» – не витримав я. А «Ви не порушили жодних правил і вклалися у відведений час, але могли швидше». Вона ледь помітно усміхалася, чи мені здалося. Швидше раніше зметикувати чи швидше бігати? Запитувати в мене, що натиснула я? Чорт, справді. Тепер вона точно усміхалася. Але у вашої методики є свій плюс, і який? І відповідаючи, я могла сказати неправду. Це вже ставало цікаво. За мною зачинилися чергові двері. Довгасте приміщення схоже на коридор. На протилежному кінці – теж двері. На металевому столі кілька зразків зброї. Різноманітність вражала. Ось новенький індукційний пістолет поряд зовсім древній лазерний. І з тих, де в основі ще реакція горіння етилену. І відразу сучасний, страшенно дорогий твердотіловий імпульсний бластер. А ось громістка – теплова рушниця, лазер, який генерує абсолютно невидимий промінь, що оплавить сталь як пластмасу. І ще щось неймовірне, що я навіть не визначив. У кімнаті, крім нас із Максом, нікого не було. Якби не етиленовий лазер, я б подумав, що тут у вас виставка досягнень виробництва зброї. Жартівливо сказав я але гід вирішив не помітити моєї дотепності. Отже, Максів тон був абсолютно серйозний. Якщо за наступними дверима вам знадобиться зброя, яку ви оберете собі, і чому? Цю, індукційник. Макс очікувально дивився на мене. У мене з такого непоганий настріл. Хороша річ, теплова рушниця теж знайома штукенція, але не дуже зручна в приміщенні. Етиленовий бластер Мотлох. Із твердотільника я стріляв лише раз. Решту навіть у руках не тримав. Добре, відповідь прийнята. Ходімо далі. І з цими словами він натиснув рукою на двері. А вони замість того, щоб від'їхати в бік, як усі нормальні двері, повернулися навколо осі. Двері вертулька. Але річ не в цьому а в тому, що Макс просто раз і опинився на тому боці, а двері, повернувшись, знову були зачинені. Я не розумів, цей тест що, закінчено? Чи слова про зброю необхідно з того боку не просто так? Мені брати пістолет чи ні? І спитати ні в кого? Але фокус із відгадуванням піктограм мене багато чого навчив. Я взяв індукційник, Перевірив рівень заряду кутушки і боєкомплект, встромив його за пояс і підійшов до дверей. Замкнені. Я нерішуче зупинився, але буквально за кілька секунд щось клацнуло і двері легенько сіпнулися. Відчинено. Зачекавши ще мить, я зайшов крізь двері вертульку.